Pošovanih gostje, dam in gospodje, lepo pozdravljani na javni tribuni simpoziju in pozdravni 12. september, ki ga zafini ljubimci društvo za razvoj humanistike organizirajo skupaj z Delaško bankarsko univerzo inicijativo za demokratični socializem, pekarno-magdalenskimi mrežami in AGD Gustafom. Ja, vas se kone začetku povestim, da bo takoj po koncu te tribune, upam, da dobre razprave, z nekaj desetminutno pauzo, takoj po razpravi torej, da upotekala potekala projekcija Pilgerjevega dokumentarca War on Democracy, ki ponuja dober upogled v politično situacijo v Latinski Ameriki, predvsem pa v številne državne odare in ameriško vpletenost v njih, uh, govorimo o odarih iz In 80 let prejšnjega stoletja. Zakaj torej pozabljeni 11. september? Preprosto zato, ker vse od leta 2001, od napada na Svetovni trgovinski center v New Yorku, ki ga spremlja dominantni in izključjujoči liberalni medijski diskurs. Simptomatično se od tega dneva naprej pozablja nek drug, prav tako dramatičen in zgodovinski dogodek, ki se je zgodil 11. septembra pred točno 40 leti, torej 1973. Govorimo o vojaškem odaru avgusta Pinočeta, ki ni prinesel le smrti prvega demokratično izvoljenega marksističnega predsednika Salvadora Alenda, temveč je pomenil predvsem konec stabilnega, demokratičnega, socialističnega režima v sicer politično nestabilni Latinski Ameriki. Pomenil je konec stabilnega demokratičnega režima, ki je z demokratizacijo in socializacijo politične in ekonomske sfere deloval za potrebe ljudstva in je izhajal iz kapacitet okolja. Govorimo o vojaškem udaru, ki je je zvelil in Vinoše, um, ameriško vpletenost, v ta udar pa najbolje ponazarja ironičen Kissingerjev citat, ko da pravi, nismo bili van neposredno vpleteni, smo pa pripravili vse pogoje zanjega. Govorimo o udaru, ki je pomenil začetek vojaške diktature, začetek likvidiranja in političnega ustrahovanja. Številke o 80 tisoč političnih zapornikih, 30 tisoč mučenih in 3 tisoč mrtvih borcih za demokracijo naj govorijo same za se. Govorimo o 11. septembru 1973, ki je pomenil začetek vulgarne in strani zahoda diktirane politike prostega trga, ki je rezultirala v nevzdržni politični in ekonomski križi v Čilu in svoj pravi barbarski obraz kaže danes v nenehnem večanju razlik med revnimi in bogatimi ter v socijalni katastrofi, ki se danes med drugim učilo najbolj izrazito kažejo v zavečino nedostopnem šolstvu. 11. september 1973 je bil tako dan, ko je bila socialistična politika v šilu, tudi zaradi notranih frakcijskih tren, valendjevi koaliciji ljudske enotnosti, dokončno poražena. Danes pa se zdi, da oboženi ljude na cestah protestirajo ali pa bi vsaj morali protestirati, prav proti tistemu, čemer so očikaški ekonomisti z Nobelovcom Friedmanom na čelo rekli čelenski čudež. Protestirajo proti diktaturi kapitala, ki je podprta z nedemokratičnimi in diktatorskimi oblikami oblasti in za socializacijo in demokra demokratizacijo vsega družbenega. Z namenom, da se tragično zgodovina, farsično torej ne ponovi, je nujno voditi zgodovinski spomin ter pripraviti bojni Za prihodnost. Na današnji javni tribunji, posvečeni 40. obletnici vojaškega odara in smrti Saladora Alendaja, bomo tako z našimi gosti spregovorili o družbeno-političnem kontekstu v pred in med časom, ko je bila na oblasti tako imenovana koalicija ljudske notnosti. Govorili bomo o čelenski poti v socializem, o ekonomskih in političnih aspektih Alendajeve politike, ter o današnji zavesti ljudi in njihovem odnosu do vojaškega udara in kontraproduktivnim Liberalnim politiki, ki mu je posedila. No, predan preden um, kolege za umizje dejansko povabim, da Mi je veliko čas, da lahko med nami pozdravim tudi venezuelskega ambasadorja dr. Gilmeri Armando de Pablosa, ki bo z ogotnim nagovorom otvoril današnjo tribuno. Zdi se, da se prav in Venezuela namreč tista dva zgodovinska primera, kjer je socialistična politika ali to vsaj, ker so socialistične progresivne ideje na oblasti šle po demokratični poti. Gospod ambasador de Pablos, izvolite, da da vaša spozi samo želeo pozvati da ni ambasador ampostalne opravnih poslov ambasade Venezuele v Sloveniji. Buenas tardes a todos. Como como ya los compañeros lo hicieron, efectivamente soy la persona encargada por el gobierno venezolano de la embajada de Venezuela en Eslovenia. Por supuesto, esa embajada es la casa de todos ustedes se na je Quiero saludar por supuesto la invitación que me hacen los compañeros al panel que nos acompaña y a todos ustedes y darles por supuesto gracias por esta asistencia en este momento tan especial de conmemoración hoy de un día tan especial como este. Aspo de sincere gelejo najprej zahvaliti vsem, ki so ga povabili, in vsem vam, ki ste danes prišli so, da obeležimo ta zelo, zelo pomemben dan spomina na pomemno dogodk v zgodovini. Bueno, efectivamente, como elara del tiempo, tenemos que cumplir con la cronología planteada, y entonces voy a proceder a hacer una lectura de un escrito bien corto y mi compañera traductora aquí eh Fetro seka. Ja. Este se en cada de ja, hacer la traducción simultánea. Eh, moramo nekako z programom, bo gospod kar začel z pripravljenimi nekaj besedami o pred 40. leti, jaz pa bom v Slovenščino. ki nunca olvidar. Es prohibido olvidar. Sito, nosotros vamos a hacer una democracia auténtica porque va a participar el pueblo y no una minoría. Cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, este pueblo es capaz de sacrificio. Caracas, 4. septembra, 1970. Salvador Allende je za zgodovino, ki nikoli ne smemo pozabiti, je rekel, citeram. bomo prisno demokracijo, kaj ti sodelovalo bo justvo in najmanjšino. Ko se justva enkrat zaveda ciljev, o jih je treba doseči, se je sposobno za njih tudi duže povati. preso Salvador Allende, presidente de la República de Chile, quien obtiene la victoria el 4. De septiembre 1970 que inicia una transformación política y social para el pueblo chileno águido de justicia e igualdad. Un gobierno socialista y revolucionario surge por elección del poder popular para dignificar y reivindicar a una sociedad esperanzada en un cambio que mejorará las condiciones de vida. So vlado, družbi, ki se vida. Allende despunta un nuevo amanecer para el pueblo a través de políticas sociales dirigidas a dignificar a los ciudadanos, garantizar el derecho a la alimentación, eliminar el latifundo, nacionaliza la explotación del cobre y fortalece los derechos laborales de los trabajadores. A je, da je ljudstvo ponovno prebudil preko socialnih politik, ki so bila usmerjene v dostojno življenje ljudi. Njegove politike so namreč zagotavljale pravico do hrane, odpravile latifundije oziroma velika posestva, nacionalizirale so izkoriščenje bakra in poskrbele za močnejšo vlogo pravic delavcev. Sito. Soy un luchador de toda mi vida, he dedicado mi esfuerzo en capacidad a hacer posible el camino al socialismo. La lucha social del video čileno promove los valores de justicia y libertad para los más vulnerables, las minorías historicamente excluidas. Cotiram. Borec za že celo svoje življenje. Svoj trud in sposobnosti sem posvetil omogočanju socialistične poti. Družbeni boj čilskega vodje predstavlja za za vrednote, kot so svoboda in pravičnost za najpšipkejše predstavnike družbe ter zgodovinsko izključene manjšine. Crear una sociedad humana que asegure a cada familia, a cada hombre o mujer, a cada joven y a cada niño, derechos, seguridades libertad y esperanza, que a todos infunda un hondo sentimiento de que están siendo llamados a construir la nueva patria, que será también la construcción de vidas más bellas, más prósperas, más dignas, más seguras y más libres para ellos mismos osvariti človeško družbo, ki bo zagotavljala vsaki družini, vsakemu moškemu in vsaki ženski, vsakemu mlademu človeku in vsakemu otroku, pravice, varnost, sloboščine in upanja. Vsi naj začutijo globoko občutek, da so poklicani v nove domovine, ki bo krati tudi osvarjene novih življenj, ki bo dozanje lepša, uspešnejša, bolj dostojna, bolj varna in svobodna. Esa era la visión de Salvador Allende, un hombre de pensamiento marxista, humanista y socialista, abocado al bienestar de su pueblo para crear una sociedad progresista. Hoy, a 40 años de la caída y combate del Gran Salvador, Allende, en Marte, el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano rinden homenaje a su pensamiento y obra, legado que el líder chileno deja para los gobiernos progresistas del continente, ki emprenden la lucha por la independencia plena, libertad, soberanía y justicia social, para el desarrollo de sus pueblos. To je bila vizija Salvadoria Alejendeja, človeka marxistične, humanistične in socialistične miselnosti, osmerjene v dobrobiti in blaginjo ljudstva ter osvarjene progresivne družbe. Danes so bili o let, odkaj je veliki Salvador ene pade v boju. Bolivarska vlada in venezueljsko ljudstvo se poklanjajo njegovi misli in njegove modelo. ter ki jo je ta čilski voditelj vstvari za vse progresivne vlade kontinenta, ki so se lotile boja za popolno neodvisnost, svobodo, suverenost ter socialno pravičnost za razvoju družbe. O in presidente Nicolás Maduro, el canciller Elías Águar, las todo el mundo conmemoran esta fecha tan importante. Precedim. Precedim. Precedim bolivarske republike Venezuela je danes spomnil vse naj se spomnijo tega zelo dneva Venezuela se hace presente in Venezuela je tudi prisotna v Sloveniji. Hvala vsem. Najlep se hvala gospodu Pablusu za njegov eh, uvodni nagovor. Sedaj bom besedal počasi predal eh, našim gostom. Še prej pa bi jih rad predstavil v takšnem vrstnem redu, kot bodo tudi sami predstavljali svoje prispevke. Eh, na moji levi Simon Tekom, bivši politični begunec, ki je bil s pričo vojaškega odara konec leta 73, presiljen pobegni tiščila. V času pred odarom je bil študentski voditelj in regionalni sekretar, en izmed stran članica RNDV Koalicije ljudska enotnost. Priko Italije je leta 1975 prišel v Jugoslavijo, Ljubljani končal šlo bi sociologije. To je upravljal, kot takrat Dalji je upravljal različna dela, bil več let dopisnik za španski časopis, danes pa dela za časopis Dnevnik in živi v Ljubljani. Naslednjega svoj prispevek predstavljala Ana Štromajer, magisterska študenta, študenta na Fakulteti za družbene vede, sicer pa članica Inicijative za demokratični socializem in članica programskega odbora Delosko-Pankerske univerze. Naslednji na vrsi bo Franci Tirec iz Inštituta informacijskih znanosti v Maribor. Franci Tirec je poizograzi filozof, sociolog ter magister informacijskih znanosti in sicer nekoč pri politično aktiven, naprimer bio predsednik Zeglasi v Maribor. Njega bibliograf Heroicija sega na področja kulture, šolstva socialne informatike. Torej, so organizacija znanja, dejavanje v Mariborskem izumom, je pa tudi predsednik Zveze kulturnih društev v Mariboru. Kot zadnji bo svoj prispevek predstavil neki doktorski študent na Filozofski fakulteti Univerzu v Ljubljani, ki je prav tako član Inicijative za demokratični socializem, član programskega odbora gedosko bankarske univerze in tudi član uredniškega odbora regije Borec. A, sedaj pa kar predajam besedo prvemu današnjemu govorniku tem panelu vsi imam tega vesela vaša. Hvala. E, kot prvo, se bom okračeval s svojim Slovenčanjem, pa ni ne gođe, prav spravo, dolga leta sem delal samo v tako da se okračujem za napake, ki, ki bom ste sličani. E, prvo se delal pač, hočem se zahvaliti vsemi, ki ste to organizirali danes v Sloveniji, Uh, mislim, da v Koproon so organizirali nekaj podobnega. Samo uh, časopisi in javnih uh, medij niso obeležili uh, ta dogodik. Po svetu, Čilo, Anglija, BBC, CNN, uh, svetovnih uh, medij in uh, v Latinsko Ameriko um, so obeležili, se dolge članke, analizi in seminari in Samo Slovenija, to pač ne vem zakaj kaj, niso uh, sebeležili. Ena zadeva je pomembno da uh, dejansko, terjalno centrum daro učilo uh, se začelo, um, pravso pravo, ta nov sistem neoliberalizm, permi preizkus in to, kar si je razšeljo v Latinsko Amerike, v evrope in to, kde živimo danes v tem času. Mite, ko mi drvimo v Evropi, drvimo neoliberalizem, neo v je študent in mladina poskušal tri iz tega sistema. E, jaz bom predstavil na kratko, malo dolačen del iz na kratko, da boste malo vedeli prav so na nekateri način, je prišlo do tega, da Čile si odpovedala revolucija na nasilni način. Država, kot verjetno veste, se je 1818. Revolucija, pravzaprav se je izpregala oligarkija, se je izpregala ekonomska elita, ki je v tem času predvsem bila neposredniki in trgovci. Tukaj so delili na liberalce in konservativce. V kratkem času je 1823 prišlo do zvobada med liberalci in konservativci, ki vradi se poteli enostavno res neko državo, ki bi bila po izgledu, to bi se pogledalo v Francije, v Angliji, razvit industrije, razvit institucije, siste resmere so držali mentaliteta mercantilizem, mercantilizem je bilo prisotno praktično do 1920. Ampak prvi čas, prvi čas naše stanovina je sredno pomembno. ker tukaj se oblikuje društvo in se oblikuje vse elementi, ki bodo pogojevali, vse, kar se je dogajalo 19. 19. stoletje in celo do danes. V e, tem času to je čile Pravzokav, konservativci v tem času so vladali do konca 19. stoletja do 1870-ega priblično. Spopali so smere, liberaci, konservativci, so jaz dosti krat to in povem kot, recimo, da se bolj pokaže kaj si je dogajalo v in v Latinsko Amerike. Učilo so snagali, v začetka tisti, ki so dovoljili v državi so smagali veliko vseznike, konservativni del. Jaz ga primerjam v sredcijsko vojno, ki je bilo v SDA. Sekaj, Sreditega, ker dejansko, ta del, ki je bilo pol progresivni v sili, ki so se sledali potem, kaj se je dogajalo v Evropu v tistem času in ostalo so bili vi. Liberalci. E, ono, ki so kasneje igrali pomembno vlogo, so se dogovorili že v času, 1860, so se dogovorili kot radikalna stranka in neka demokracija, ki je imela, bi rekel, določene elemente, socialna demokracija, ki je bila kasneje. Pomembni no? so tudi drugi elementi v tem času, vojna proti Peru in Boliviji. Tam 1837, kjer eh, Čiles je predobjil bejansko tergovinsko prednost v pacifični del in ozad in vojna, ki je bila 1870. Zakaj so pomembni? Ker ve te vojne so uh, dobili ogromne teritorije na severo in s tem tudi Soliter. Soliter je zašel prvi, je bil prvi proizvod, ki je ne sačel zvažati. S tem, je prišlo v denarja, država se je začela uh, strukturirati na drugačen način, nastale novi institucije, pa tudi v tem času nastane proletariat, recimo delavci, delavski givari, sačnejo se, v tem času. To so bili lešaljmane združeni, ki so uh, se s tem, da se pomagajo med sabo. Tudi kooperative so bliže že v drugi polovici 19. stoletja. V tem času delavsi dobesedno niso imeli noveno pravis, mercatilizm je vladao, pravse prav, delavsi, ki so nastali v mesti, razli delavsi, ki so bili rodnike, delavsi, ki so bili mestni delavsi, so začeli podpirati tudi givari, ki so bili za industrializacijo, srede tega, ker so dobili boljše plače, so dobili plače v denarji in to je bilo pomembno. Drugi rodnik in vse ostali so dobili le žetoni, s tem žetonom si čel okupovati ve trgovine, ki imajo vlastne porjetnje, svojo hrano hrame in vse ostali. Represija je bila sredno močna, ker niso imeli nobeno pravico, so srtevali se različne protesti in načine, ampak represija je bila sredno o, kruta. Od 1890. do 1820 vojska prilično v eh, proteski izhodi ubila okoli 10.000 tisoč ljudi, govorijo danes eh, eh, skladovinari. Uh, dejansko, uh, merkantirizm je bilo do 1920. V tem času so prišli tudi drugi z stranke, se so dovoljili vlastne organizacije, tudi nahisti so prišli. Od 1990. do 1920. se so dovoljili stranka. stranke in socialistična stranka, ki je bilo izredno pomembno, ker je začel delovslogivanje in drugačne se organizirati in pripiskati tudi. Zdaj sama država v tem času je bila smer v roki oligarkija so livodozne familije te trgovci benepossentiki prosen degli te tisti ki so nekako imeli vse v roke. 1920. prejšnjega stoletja, je bilišla na vlast prva populistična vlada. To vlado je postal besednik ka akorga Arturo Sanini ki je, eh, je bil prvi politični eh, presednik, ki je nekako demokratizilo politika, kot smo govorili, min, ker dejansko je, eh, je bil liberalec in se je povezal s doročni sindikati in delovstva organizacije. V tem času je zelo pomembno, se tega, ker je bilo prvo Končano je bilo parlamentarni sistem, ker 1890 so bile vojne, civilna vojna, 10 mesecev, kjer so bili več, 4000 mrtvih ali več ljudi. Konec 19. stoletja je bilo postavljeno parlamentarni sistem. Kasneje, ko je prišel ta liberalec Alessandrij, je enostavno jo prekinil, da je spremenil naredil novo stavo, In to stavo je zelo pomembno iz 1925. Sredi tega, ker je omogočal, ima en člen, to stavo, ki je veljala na času, ki kjer pa omogoča da država nacionalizira vsako podjetje ali vsaka dejavnost, ki bi da izredno pomembna za državo. To so elementi, ki potem med ljus prenotnos, prav, unidad popularna, ko je vajente, je ukrable da se čeo nacionalizira celotni del gospodarstva. V tem če so, tudi solitele, po prvi stvari vojna so odkrile momenti solitele, in eh, način zlost je, se Do takrat 60% proizvodnja solitra je bila v rokah angličji, 9% je bilo v rokah nemci, 15% v rokah členci in tako da bi. del, se pravi, od 19. do, kar bi rekli, eh, eh, začetik, prva 19. stoletja je dejansko, ekonomija se je razvila na znovu izvost, zrovine, bakar tudi od začetka tega časa. Ampak, ko pridem do te eh, spremembe, da so linter, enostavno nekupujo več, bade oceň in vremenare linterga, sačnejo prodati te rhodnike, ki v roke američanom. Američani so imeli že določen kapital pri eh, investiciji v baker ne pri solitra. Ampak od 1420 približno naprej, ki je eno izredno močno krizo, eh, američani se pojavljajo vse dovolj močni kapitali, ki bodo ki povijovali vse ostale veliko videa v času. Od 1930. približno pride, da uh, uh, se je formirao Ljudsko fronto in to, to, so, to je tretja Ljudsko fronto, ko se je tovorila v tistem času, ko uh, v Evropa je, se čejo odbirati nazisten in fascist in fašizem. Drugi Ljudske fronte so v v Franciji in v Španiji. Tukaj hočem podarjati, da vse te družbe, sredinsko-ameriške in tudi čile, so družbe, ki so nastale po, to je v plebah, po eh, osvojitev španskih. In to so družbe, ki so bili v zelo vezani na Zahodno Evropo, kot je recimo eh, podaljšek eh, Evropa. Zdaj, zelo menjo, ta del, ko američani so prišli, 20 let, prešnjega stoletja so prišli ekonomsko, Čile se je ogromno vveso na njih, ekonomsko v tem izvoz v goz. Tako, ko je prišla kriza 19 leta, svetovna depresija, Čile na je urajena održava na svetu najbolj 50 88% svoj izvoz, je enostavno opadil. Vidite, v tistih časih okoli 40% se so stali bez brez službe, kriza je bila izredno močna. Kasneje je prišel do tega, da komunisti in socialisti in radikalci, radikalna stranka. Ki se je to borila kot socijaldemokratska stranka in je to borila tudi ta ljudsko fronto proti nacistim in proti fascisme, se so, so presenik, presenik. Kareta, eh, se so izvolili v prvi predsednik, levji predsednik. Takrat, to je bilo 38-ga leta, so se začeli vrste radikalni predsedniki, tudi zaporedoma. To je bilo kratkih čas, ker se je dogajalo, da so dva predsednika stavili v enis kar pa vlada, da je kar neki stranke, a je bil minister za, postal minister za zdravstvo. In v tem času je zelo pomembno, zaradi tega, ker teorije in delovanje država je začela, država je začela so ustvarjati se ekonomski razvoj. Ta ekonomski razvoj je bil izveden na tak način, da do konca štirideset percent bruto družbenega proizvoda je pripadel javni sektor. Celotna politika, ki je bila v naslednjih letih, v 50-ih letih, ki je bilo naredjena, je bilo smenev v funciji, kako država bo enostavno, takrat se je venovalo na domestnik iz Vosa. Tako da je prišlo do inutralizacije iz strani držav. Delo zbogivanje v tistem času v 50-ih letih se ponovno organizira, ker se pravi, te organizacije so spremenili v tem času, in postali sredno močanje. V 50 letih tudi je Amerika sečela z določene programe, politično, vojaško ne samo očidov, če ne ostali v Latinske Amerike. E, in to je bilo, se je, po, se je to povečalo s časom na taki način, da ve 60 letih E, enostavno Amerika po Kuba, prav ko Kuba je e, e, sačela s revolucijo so sačeli vse programi, s katerimi so intervenirali direktno v e, upravljenih prav spravo naše, naše države se preko vlade, preko vlasne programe vojačke in tudi, kako so pripravljali vojaki, da bi priprešili državno vlade. Se pravi, 47. leta prečnega stoletja je nastala je nastala eh, hladna vojna. V tisem času naprej Amerika pravzaprav prav, je imela da je strago srota v Latinsko-Amerika. Tu Čine si je na stran Amerika. No? Ker po drugo strana vojna protobesti pač svet si je delio na sovjetske sveca in, in se pravi, kaj dva je bilo za sovjetske sveca in za socialistične dela in kaj dva je bilo za kapitalistične dele. Tako se je tovoril ta Čilej, ki je imel en sredno močan eh, eh, eh, delovsko givanje. Sredina ta delovskega givanja je, je, je bilo eh, osvamo, eh, komunisti in eh, socialisti. Razvika je, je bilo, kako si bilo vesan, nekako ni bila socialdemokracija, ali. Ali komunizem, ali recimo revolucija, je bilo bolj ali manj, eh, recimo kako si bil vezan na politika komitera, se pravi, da svesa vse-esta in so socialisti. So socialisti bili izmeraj bolj avtonomni, iz svetovne komunistične gibanje. Več 60 let jih pride, pride na oblast kerčanska demokracija, ki se to vori v pesti kleti. Kerčanska demokracija je pomembna, tisem čas, zaradi tega, ker pride v znotraj program, ki je imela ZDA, da preprečuje nove kube v Amerike. I oni so, misle, da treba pojašati vse institucije, države, da, da treba eh, poglobiti uh, reforme na vse področje, tudi ekonomsko, in eh, frej, ki Eduardo Frei Montalva, ki je bil izvolj predsednik kot kreščanskaj nukaj, štidins še z Galeta, reforma in nacionalizita tutvara, ampak samo 51 pes, pes per centru. Pride do zelo močnega premika v tej družbi, se govori srednji sloj, vsak sloj, pravi, da postavi močan. Tudi eh, se začnejo z vlastnimi programi, socijalnimi programi, ženske organizacije, ki organizirajo samo vlada, gradnje, <coughs> stanovanje, izobraževanje in vse ostalo. V tem času, eh, recimo, levica vidi, da če lahko osvoji strukture država, lahko uvaja socializem na različni način, kot je bilo v socializmčne države v Evropi. Se pravi, sve zvobodo, v in se pravi, socializm ve zvobodi in demokracijo. In da je možnost transformirati vse te strukture res, da bi prišlo do uh, uničene institucije in dejansko ostava in vse, kar je bilo pripravljeno v tistem času, je govorilo o te smeri. En ajende, delovanji, ki je imela ajende, kasneje, kaže, pravzaprav, da na te osnovite eh, so bita pravda. V tem času, tudi v šest let, je počilo pridotobna revolucija nekako povezan na tisto, ki se je dogajalo v Evropi in SDA. To je bilo zelo pomembno, ker tukaj se so pojavljali rasne skupine, drugačne skupine, politične skupine. Ja. In to je dejansko pripeljalo do leta uh, 70 -tega, ko ajendi je imel vse možnosti, da uh, preuzamil vlas in dejansko je tako naredil, no? Je prišlo od tega. Hvala. Hvala za a, to informacijo. Boma prosil druge goste, da si čim bolj držijo, koliko je tole le <kak> mogočen, a, dovoljenega časa 10 do 15 minut. Kot moderator žal pač moram prevzeti to tečno nalogo. A, Ana Stromar, je že prej napovedana. izvolite da se da je. In hvala za besedo. Mi um, smo poskušali nakratko opisati ekonomske in socialne politike ali Alindejeve vlade. Uh, prispevek sem nekako strukturirala v štiri glavne točke. Na začetku bom pisala načelne usmeritve čujske poti v socializem, nadaljevala z vlade, uh, predstavila ključne točke šestletnega plana ter na koncu povzila razloge za neuzpeh čujske poti in pa pa no sedaj kar začnem z načelnimi usmeritvami uh, koalicije, Ali lentej bo izboljen 4. novembra leta 1970 med najpimlišimi reformami, kot smo že slišali, nekove koalicije, ki se je imenovala Ljudska enotnost, Unitat Popular, so bile socialne reforme, razstetovljati fundi, se pravi velikih zemljiških posestih, nacionalizacija in industrije, ter agrarna reforma. Um, za ljudsko enotnost je bila agrarna reforma glavno urožje v razrednem boju, saj je bila družbena struktura Čila pred kvazi kvazitevdana. To pomeni, da so državi vlada leovske elite, katerih bogatstvo, moč in vpliv so izvirali predvsem iz vlasništva, vlasništva na zemljo. Um, na drugi strani pa je bilo ogromno revežev kmetov in pa kmetijskih delavcev, ki pa so bili ekonomsko in socialno odvisni od zemljiških poseznikov. Alen v obolilni program se imenoval učinska potosocializem in nekove ključne politike so bile princip legalnosti, razvoj institucij, politična svoboda, preprečitev nasilja in pa socializacija proizvodnih sredstev. Zdaj, princip legalnosti, to pomeni, da so se zazimali za socializem po legalni poti, torej, za reformistično potosocializem, razvoj institucij, pomeni, da so se zazimali za podreditev družbenih institucij interesov delovstva, Uh, politična svoboda, ali je kot pogoj politične svobode postavljala ekonomsko svobodo, poleg tega pa je bila sama politična svoboda, tudi svoboda nasprotnikov, dosežek stoletnih bojev črskega ljudstva in jo je zato želel ograniti. Uh, ne nasilje, to pomeni, da ne bi bila činska pot v in pa emancipacija dosežena brez nasilja in preko spremem zakonodaje ter zadnje je socializacija proizvodnih sredstev, to pa pomeni usmeritev k nacionalizaciji velike industrije in pa naravnih virov. In če se zdaj nadaljujem z dosežki, takoj po izvolitvi Linda začel uvajati ukrepe v skladu predvsej naštetimi načeli. V prvi vrsti je to vključevalo v nacionalizacijo velike industrije, pa tudi samovarkovega ruda, ki je bil prej v lasti korporacije nacionalizacijo bančnega sistema, zdravstvenega sistema in izobraževalnega sistema. Program je vključeval brezplačno razdeljevanje mleka za otroke v šolah in v otroke v barakarskih nasiljih, e, nadaljeval iz z nacionalizacijo zemljiških posesti in redistribucijo zemlje, ki jo je začel že njegov predhodnik Eduardo Frimontalva. V prvih šestih mesecih so z obstojičimi zakoni nacionalizirali tisočnih fundi, socialnimi reformami so v veliki meri izboljšali poražal najboljevnih prebivalcev, spremenili so naprimer zakon, zakonov za zaposlitvah ustvarili nova delovna mesta v nacionaliziranih sektorih in pa v javnih delih. A zdaj prvi koraki pri socializaciji industrije a, so bili ustvarjeni 2. decembra leta 1970, za razlitvijo tekstilne velike imenovane bila Vista. A, v enem letu so prevzeli monopolno industrijo, več kot 70 podjetij je bilo socializiranih in te spremembe so povečali donos v proizvodnji, medtem ko je brezposelnost, ki je prej dosegala alarmantne nivoje, zelo upadla. Reaktivacija gospodarstva je pokazala učinke že v prvih šestih mesecih leta 1971. Brez posebnost, ki je bila leta 8,3 odstotna, se je zmanjšala na 5,3 odstotna, septembra pa kar na 4,8 odstotkov. Razlo ra razlog za to so biljavni javni infrastrukturni projekti, kot so na primer gradna stanovanje na eni strani in pa industrijska reaktivacija na drugi. Politike povišan plač in cenovne kontrole so v letu 1971 omogočili redistribucijo dohodka in dobičkonosnih, dobičkonosnih podjetij v druge sektore, ki so jih pač na ta način okrepili in omogočili nova delovna mesta. V gospodarstvu so bile plače povečane v povprečju za 45 odstotkov. Predvedevali so, da bo povečanje plač zvignilo delež mest v VDP ju iz leta 50 odstotkov leta 1970 na 60 odstotkov leta 1971. Uh, tako povečanje plače spodbudilo popraševanje in bo ustvarilo dinamično notrnih trg, kar je pospišilo razvoj proizvodnje. Industrijska proizvodnja, ki je predstavljala eno tretjino nacionalne proizvodnje, se je povičala kar za deset odstotkov od septembra 1971. Močno se je povičala tudi potružna hrane, kar je včasih prevedla do tega, da jo je začelo odmankovati. Pri spremem finančnega sistema je vlada sicer dosegla manj kot je pričakovala razlog, ki je bil predvsem v odporu za poslednjih v bankah, ki so bile pod nadzorom desnice, kar je bo sredično objuralo vzpostavitev enotnega bančnega sistema. Kljub temu pa so uspeli nacionalizirati nekatere komercialne banke in uspeli prevzeti kontrolo nad več kot 80% bančnih kreditov. Izboljšali so tudi izobraževalni sistem in zmanjšanje smrtnosti otrok, se je pokazal učinek programa prezplačne distribucije litra mlika na dana otroka in pa učinek raznih drugih zdravstvenih kampanj. V prvem letu je vlada preskrbila novih 33 tisoč stanovanj, obnovili pa se jih 18 tisoč. Uh, prvo leto mandata je bilo tako uspešno, imeli pa so pripravljene tudi letne ekonomske plane za med 1971 in 1976, katerih cilji pa so bili popolna socializacija in investicij, družbeni nadzor industrijo, finančnim in do mere tudi trgovinskim sektorjem. V tem obdobju bi sicer trg ostali pomemben, vendar ne edini regulator ekonomskih odnosov. Demokratični plan, imenovan saj Brsin, naj bi vodil investicijsko politiko in pa cenovne kontrole. Zavezniki vlade so bili v tem obdobju tudi mali in pa srednji podjetniki, a pod pogojem, da se seveda vključijo v družbeni plan. Naj no, se zdaj nakratko na nekako opišem ta šestletni plan in pač njegove ključne točke. A zdaj prvič, um, namen je bil povečati ekonomsko neodvisnost države. To ne bi dosegli z večjo in korporacijo nacionalno pomembnih podjetij, pomembnih industrije, kot naprimer bakar, želizo in pač druga ruda. Potem, češko gospodarstvo bo trgovalo z avtističnimi državami Latinske Amerike, od vzhodne Evrope, Azije in pa Afrike, bakar bo še naprej ostalo glavno izvozno sredstvo in plan je bil, da se do leta 1976 poveča izkrop za 60 odstotkov. Povečali bi tudi iz vas industrijskih in pakmetinskih proizvodov. De druga točka v tem planu je bila inkluzivna in pa participativna ekonomija, do leta 1976 naj število delovnih mest povečali za 944 tisoč, leta 1971 jih je bilo 3 milijone, od tega bi bila polovica novih delovnih mest namenjenih za ženske, kar bi pomenilo povečanje plačanih zaposlitev za ženske iz 26 stotkov na 40 stotkov. V zapraslovanje so želili vključiti tudi manjšinsko prebivalstvo, ki bi dobilo enake pravice kot drugi činske prezorljanje. Poleg tega so gradili demokratično planiranje, ki je temljeno na že omenjenem sistemu CyberSyn. Delovci bi bili prek njega aktivno vključeni v odločanje ekonomskih zadevah. Tretja bil ki je bil namenjen povičati redistribucijo bogatstva, Na eni strani se bodo plače zdražen v BDP, v enem letu povečal iz 50 na 60 odstotkov, na drugi strani pa bodo delač rent in profitom zmanjšan za 10 odstotkov. državnih podjetij in socialnega sektorja se bo povečal iz 5 odstotkov na 10, de deljač privatnih podjetij pa se bo prepolubil. Naslednja točka je bila industrijska rekonstrukcija in zvišanje življenjskega standarda, določili so prioritetne panuge, v katerih so bili razvojni potencijali in ki bi lahko izboljšali življenjski standard prebivalcev. V sektorjih kot so naprimer gozdarstvo, papirna industrija, pokištvo, živila in tekstil, so želeli povečati proizvodno za več kot 50 stotkov. Zaprav toliko ne bi povečali tudi izdatke za zdravstvo in pa izobraževalni sistem. Potem peta točka je bila raševitev družbenega lasništva, Um, ta oblika bi postala provladojoča oblika lasništva v gospodarstvu. Prestrukturiranje družbenega sektorja, bi omogočilo aktivno participacijo delavstva v odločanju in upravljanju v družbeni laski. In pa zadnja točka je pa razvoj. Uh, s planiranjem bi povečali bruto družbeni proizvod v leta 76 za 50 odstotkov, uh, to pa bi pa dosegli z enoletnimi plani. Um, vendar tukaj treba povdariti, da glavni cil planiranja uh, ni bilo zgolj povečanje proizvodnje, ampak transformacija činske družbe v socialistično. Na in so zdaj za konec poskušam povzeti razloge za neuspeh činske potilj socializma in pač poslednja tudi padec Lindeja. Uh, kljub pač dobro začrtanemu planu so bili pritiski opozicije in pa Zahoda premočni, da bi se v naslednjih letih reforme v celoti tudi uresničile. Provokacija in pa blokada desnice ter zahoda so prepeljali do tega, da je Lindejeva vlada ni bila zmožna izvesti ekonomskih in socialnih politik. Kmalo po Lindeju zmagi magijo opozicija začela izvajati protiukrepe Kapital so naprimer začeli izvažati iz države, povečal se ilegalno v vas ameriških dolarjev, vodili so v ekonomijo in preprečevali v vas Nasprotniki ne le, da so blokirali spremimbe obstojičega nepravičnega davčnega sistema, z vsemi možnimi sredstvi so zavračali tudi nov proračun, ki bi omogočil v celoti izvedlju socialnih okripev ali vlade. Transportovali so vsem sprememam na področju delovne daje in razširili strah med tujimi in pa tudi domačimi investitorji. Načrt opozicije seveda je nev veliko podpore tudi pri Nixonovi vladi v ZDA, ki je in z oteževanjem kreditiranja s novih pogojev za zunanji dolg in z na izvoz njihovih nacionalnih izdelkov oteževal delovanje uh, zastavljenih reform. Vlada ni želela prestati na kompromis, ki bi šel na škodo delavcev, to je na znaševanje plac in zato je bila pač edina alternativa večanje količina denarja v obtoku, to, kljub temu, da so se zavedali, da bodo s tem povzročili visoko stopne inflacije. Če kot primer navedem, da je bila leta 71, ta inflacija 20 odstotna, leta 72, 75 odstotna, leta 73, pa kar 311 odstotna. Vkrati mi je ameriška vlada dala embargo na vrst, vrst hrane, kar je privedlo, tudi, se do o pomankanje hrane. Opozicija je s tem povzročila spremibu ekonomiji, pojavile so se špekulacije, črni trgi. Opozicija je prav tako imela pod nadvarom medije, ki so peljali sistematično kampanjo proti vladi v smislu, da država nima niti osnovnih pogojev za preživitev svojih prebivalcev. Poleg opozicije na eni strani, ki je z vsemi silami rušila delovanje LNDV vlade, pa so na poraz pa tudi politične odločitve in taktika do brževaznih elit. Alinde je svoje delovanje gradil na razrednih politikah, se pravi na izboljšanju ekonomsko-specialnega porožanja delovskega razreda, hkrati pa zavračal odprt boj proti prožioziji. V, v dokumentarcu imenuval Sarvador Alinde je v takratni ameriški veleposlanik v očidu rekel, da je s tem Alinde prišel v nepomerljivo protisloje. Njegove politike so bile upirjene proti buržoaziji, krati pa je zavračal odprt spopaznjo. In kot nekoliko cinično zaključi veleposlanik je Alinde očitno pričakoval, da bo narodila naredila samomor. In v toj naivnosti se skriva razlog za tragičen konec činske protiv socializem. Najlepša hvala. nekaj preseljivamim, Francija Pivca in izpolite Srevaša. Lepa hvala, najprej. tudi hvala za vabitro. Eh, jaz bom nekaj rekel o neposrednjih odmerih, na dogodek potem nekaj oplivo fenomena Čile na naše razmišljanja eh, pa potem bom vnudu nekaj svojih zaključkov ali na naukov, eh, do sem prišel s potoma Podi si sedaj ali kaže takrat, ko se je to dogajalo. Eh, lepo 11. septembru so jugoslavanski mediji objavljali v glavnem agencijske vesti Po dogajanju, pač in predtem niso kazali kakšne posebne vnene. Eh, eh, v Ljubljani je zdeta s središče mladine 14. septembra opovdne na trgu revolucije to je tam pri Iskri Vlanske banki, pripravila protestno zborovanje, kamer so pripeljali okrog 4000 dijakov srednjih šol in nekaj študentov. Marjan Konc je poročal, da je bilo odvočenje sicer zelo glasno. mladina pa se je ob sončnem vremenu umaknila v bližnje parke in se je spokovaljala o modi in muziki. Sam konc je povzročil smeh, ko je pozival presotne, da bi se priključili črnski verigi. Kakšen dan kasneje se je v Beogradu tudi skupina okrog 70 ljudi s transparenti in ki govijo na pred veleposlaništvo Združenih držav, kjer jih je pričakalo okrog 40 miličnikov in jih pregnalo na drugo stran ceste, demonstranti so potem zakurili Ljudko, na kar so si miličniki začeli natikati čelade in cela skupina se je takoj razbežala, razšla. Proti koncu septembra je išla tribuna, ki se je takrat ukvarjala z štrajkom in samo ukimitvijo, ker so dobili premalo denarja, začelo se je s leto in delil se vse denar. Glavna tema številke, številke je bila prehrana študentov, no Primoš Južnič je objavil krajši zapis o šilu, v katerem se je čudil, ker socialistični tabor tako mirno opazuje ali upadec. Tega se je dotaknil tudi čudski veleposlanik Vajamonde v intervjuju za biografski student, ki ga je tribuna ponatisnila. Pa je Monte zanimivo, se je bil pred prihodom Jugoslavijo 71. Je prišel sem študentski lider in tudi celo podpredsednik glavne sindikalne centrale KULT. Potožil je, da se je ob Alenbevi revoluciji kapitalistični svet takoj povezal v kontrarevolucijo, socialistične vlade pa niso spravljali skupaj resne podpore. Med vrsticami Pomo mu je bilo jasno, da je real socializem v tako maničinski poti v socializem videl ponovitev Češke pomladi ki so se je komaj rešili. Jugoslavija je sicer kasneje poskrbela za nekaj političnih iz iščila, ni pa posebnega nadušanja nad eh, Alendejevim eh, eksperimentom vedstranjarskega, socializma, kar je ta zapravo ena zgodovinska rovnija. Sedaj je priplavil na danem memorandum eh, Kissingerja, ki ga je namenil v Svetdepartementu, Pentagonu in eh, ci eh, kjer svali, ne, pravi, ali eh, jende je dovolj berik, da ne bo šel naprej s takšnim eh, projektom neke, neke sovjetske, satelitske so države, je rekel, on bo naredil titoistični. Projekt. To pa je veliko bolj nevarno, ne, kot pa da naredi nekaj bolj eh, pravovernega, ne, eh, komunističnega in na to, s tem lahko nastane model, ki bo v eh, Južni Ameriki zelo eh, privlačen. Tako da je to, kako smo mi doživljali Čile in kako ga je gledal, kaj je v njem videl, eh, recimo eh, Kissinger, ne, zelo različna sprava. No, ampak, ko govorimo o tribuni, moram reči, da je v tistem času, da se je raje posvečena in Lenino kot pa Alijandejo. To je čas Vavčarja in Torvališov, ki so imeli zelo radikalne poglede na razvoj sveta. Tribuna se je v kasnejših letih še ljudevala teme učilo, in pisala o Pinovčajerem režimu, Posebej zanimiva je domala tematska številka ob podelitvi Nobelove nagrade Miltona Friedmanu, kot odgovor na objavo v uradnem ITD-ju, je ITD-ju vsajal, se boste ker kjer so napisali, da je Friedman revolucionarni Nobelovec, ki se je kot velik strokovnjak za monetarno vprašanje v prvkejncu, so objavili v tribuni takrat o širgu povzetek analize iz časopisa Čilske migracija rezistencija z naslovom lako v Čilu, Madi in Chicago. V njem so razkrinkali chicago bojse in njihovega učitelja Friedmana in navajo njegovo izjavo v tistem času kpuča, kjer je rekel, psu je treba ck s enim zamahom. In seveda še eno ime, ki je zelo važno ob Friedmanov, to je Herberger, Arnoldsten, ki je takrat postregul tako obkučo za izjavo. Čudež je, da se je čile izleko izkavljajo za tako hitro in za tako nizko ceno. Kaj pa toliko mrtvih in uh, izgnalih, nekako res cena? Ne in in zaključi, eh, povzetek se zaključi z v tribuni za vkotovitvijo, ob obabi treba postaviti pred mjerni veršno sodišče. E, jaz sem iskal tudi katedro za tiste časa ampak je v kratkem času, ki sem ga je imel na naboljo, e, nisem prišel do tega, sem pa potem iskal e, e, kakšne članke, urednika takratnega, Jožeta Zagožna, pa očilo nisem reč našel pri njerni. E, ampak tukaj vas je nekaj, ki ste sledili takrat katero voda, sem bom to kakšnih odmerov. Če gremo na posrednje odmere, treba reči, da edini med ekonomisti, ki je opozaljil na globli pomen v Čilu, je bil stanovnik. Trnovnik, ki je že poprej pisal o vlogi velike nacionalke in objavljal tekste o novem svetovnem ekonomskem redu. On je spravil v obtok imena, da so nam ostala v še Anaconda, Anakonda, Kenekota, Gero, ITT in podobne. E, običajno se je tema o prevladi kapitala nad delom in o prepeteljnosti političnih in ekonomskih monopolov pri nas hitro sprevrgla parlamentacijo o nevrščenosti in v svetovnem jugu in je prevladala potem kakšna bolj ali manj e, ideološka površnost. E, stanovnik pa je treba vedeti, da je bil svetnik vodje Umptada, argentinca Pavla Previča kasneje pa vodja takega telesa za Evropo in sta si za prebičem nedila bistvene poglede na pravične ekonomsko ureditev sveta, ne nepolno tudi o alijendevi politiki. Prvi vedeti, da prvi alijendev govor v OZN je do celoti posečen unktadu. On je rekel, da je treba z da narediti eh, pravzaprav en forum za novo ekonomsko ureditev sveta. Iz jednoga je, po udaru iz je podvigno in je videl vedem način, kako pravzaprav obiti e, imperialne e, centre. E, tako e, stanovnik, ne, kot prebič, sta dva intervencionista in sta obredičovala nujnost prerazborejanja družbenega pogastva, katera po hude socialne neenakosti, kar je impliciralo prebično razmerje s Čikaškim šolom. Vendar se tema, v kakšne Čikaški, Čikaški šoli v Sloveniji, ni prijela, kjer je bila mednarodna razgledanost, očitno pri slovenski ekonomski znanosti kogrihov. E, bolj površna politična ekonomija nasploh skrajno pojednostavljena, Južna Amerika pa dovolj daleč, se mi proti lepa z njo e, e, Tudi pri študiju e, politične ekonomije sem šel obdavljati, v kakšni čikaški šoli e, takrat e, ni bilo govora, tudi jaz sem poslušal politična ekonomija in sem slišal in še Keynesa so navajali bolj redki profesori. Moj imel Mrak je nekaj kasneje pisal o knjizik krizi in ideološki pristranosti Svetovne banke, kar je zelo pomembna tema, so držove Svetovne banke. Danilo Turk je izdal takrat par let kasneje, sveda knjigo o interven, inter, intervencionizmu oziroma intervencijah, večkrat so črnsko poto v omenjali politologi, naprimer pri bičetviš, vendar ne zoanalitično. Ne, ne Rudirizma v svojih tekstih že zaradi prijatelja Čomskega. Ne, večkrat omenja čile, vendar šele desetletje ali več kasneje, kot se, ko se je dejansko zgodil program. Ali jende preprosto ni šel v jugoslovanski kontekst v teh železnih sedemdesetih, o teh govorimo. Ne? In tudi emigranti, ki so prihajali v jugoslavijo, so bili precej pogosto, popozorili pogosto komunisti ker e, tudi sami skeptični e, do demokratične poti komunizem in so znali očitati e, aljendijo, e, da če bi ravnal drugače, če bi šel z nasiljem naprej, bi se stvari drugače odvija. E, tudi med slovenskimi isiljenci v Južni Ameriki nisem našel zapisov na to temo, čeprav so prepričan, da je na primer Andrej Bajuk o tem veliko vedel, Na univerzitat tekujo v Mendozi, je magistriral v programu, ki ga je izvajala Univerzitet v Chicagu. In leta 1973 je dobil profesor v Mendoz, se te pravi tega istega leta. E, tudi kasneje v službi pri Svetovni banki, ki je bil sicer neformalno, ampak na zelo visoke poziciji sekretar generalnega glavnega šefa. In tudi potem pri Medaveriški banki se je nedvomno ukvarjal s čim, ampak o tem ni, ni pisal in v njegovi bibliografiji ne najdemo ničesar. No in zdaj nekaj zaključkov. Ni dvoma, da Marksova kritika politične ekonomije še zmeraj deluje kot pošast, to smo zelo zrcito videli in kot hudičovo sene. To, to so pinočene besede, marksizem to je hudičovo sene ki takoj alarmira gospodarje svetake izkoreninjenju marksističnega raka, kot se je rekla. Večino 73 so prisločili na pomoč prevozniki, trgovci, podjetniki, velikosesnik strokovna združenja, ženske organizacije, ki so se vsi šteli ke imperijo, ke gospodarje. In so tako drugače upravljali z najednimi delavci. Dovolj, delov enega, gospodinsko pomočnico pod seboj, pa je že bil, je že prevzel neko imperialno logiko. Aljendeva preraselito, kot smo slišali, zgolj 10% kapitalskih dobičkov pred dela in prepustitev delavcev v upravljanje, kar je mogoče malo prenagljanje, propagandistično Aljende je imenoval nastop dobe družbene lasnine. Jaz sporožam skrajne okrepe, Mednarodne kapitalske alijance, jaz tu, ki imam kar poenostavljeno, mrtvih, 30 mučenih, 300 tisoč eh, emigrantov. E, in seveda se žigi marksističnih knjig, knjige Gorele na gamada, tako kot se spodobi pri vsakem takem eh, režimu, Takoj so se naše desetine milijonov, ki so jih tajne službe raznih držav potrebili, ko ci je v Ruši in Alendija, pri čemer sta povsem oglašeno denovala tudi IMF in IBRD in Beri ni imel nobenih dvomov, kar potrjuje tudi arhivo, arhivi, ki, ki so zdaj že eh, odprti in tudi nobenih ki so imeli, da ne bi odprli eh, arhivo. Velika ambicija Pinočeja profesorja geopolitike, katero je od besede do besede, je od besede, do besede prepisoval iz cisičnih učbenikov, ne, danes bi ga vsaj za eh, prepisovanje otožil, eh, je bila, da bi za vse vez premenil značajne žele in v tem je v dobro meri uspel. Se je referendum leta 2018, ko je uspel, da ne bi to mislil, da je bil referendum kar 100% za konec pinočega. 24% je bil rezultat. Ne? No in njegov vplev še tu deduje se je na oblasti njegov ne, doslednjši minister Satero Pinjera, ne, ki to neka naivna figura. Ne? Ja. Danes večilo prevladuje neoliberalna demokracija, kot se temu reče, individualizma in potrošništva, večina je sprejela doktrino, da se kot kapitalisti podajajo v tekmo na, na, na spobodni trg, ne da bi razmišljali o pravilih, ki pri tem vladajo in kdo jih to zapravo trga je zavladala tudi v kulturi, kjer je zameželo Pavla Nerude in Viktorja Hare, ki je je pinočet fizično spravil najbolj boleče dejstvo. Odpravila jo je transnacionalna MTV mladinska eh, kultura. Čile se je iz ki je podaljendje veljala za drugo najbolj negatitarno državo na kontinentu, danes spremenila v ki velja za drugo najbolj neenako družbo na kontinentu. Obsajata samo zgodni Čile in spodničile, če hočete, en procent, pa 99% srednega ni več in to je dosežek neoliberalista. Neoliberalne delovske multitude sindikati ne znajo več organizirati. Padec socialističnega bloka je odpravil iluzijo, da je mogoče računati s njegovo podporo demokratizaciji družbe. Že prej se je sovjetski blok obnašal, kot da vrača obslugo za dopuščeno intervencijo na Češko-slovaško. Globalno povezan je samo kapital, ki financira tudi celotno tehnologijo povezovanja, danes internet. Ve. Multituda dela pa je razdrobljena in lokalno se da potem razpacirana in na ten način ukrepljena. Ja, njeno eventualno mednarodno povezovanje zapade pod definicijo terorizma. Na primer popolnev samitvečinske levice in njeno pokočanje dokazuje, da je relevantne globalne levice, da, da relevantne globalne levice, levice ni, na nacionalnih ravneh pa je bolj ali manj folklorni relik. Univerza kot institucija, ter večina inteligence se je razdelila in do dobra diskreditirala. Pravno ekonomska znanost. Se je v veliki meri izkazala za prestrogolozno apologijo kapitala. Mojmi in tajne službe so to dobro in sprotno eh, nagrajevale, podeljevalci prestižnih znanstvenih priznanj z nobelim skladom ured, pa so premaknili še svoje. Takoj so se postili posebno podkupiti tudi mnoge novinarske iše in El Kurjo je pravi vzorec prodanih novinarskih eh, duš bom zaključil, evo, eh, Friedman je rekel, da je Čile poligon preizkušanja neoliberalne ekonomske doktrine in popučil tudi the only game in the In točno to je treba vzeti, to besedno. Čile je odprta knjiga neoliberalizma in neodgovorno je, da je ne bi natančno prebrali, saj je medtem neoliberalizem postal tudi naša glavna zgodba. Da doborca, nekako, resiko, ne, izvoriš. Hvala za besedo. Uh, da on je že nekaj krat omenjeni Henry Kissinger-Omerišč, zunanji minister v Nixonove in Fordove administracije, ne bi na neki točki izjavil. Ne vem, zakaj bi morali mirno gledati, da zgolj zaradi neodgovornosti njenega prebivalstva neka država postane komunistična. Ta tako pa imperialistično bistvo politike, ki se jo ZDA vodila in jo v resniči še naprej od ostalega sveta, predvsem do Latinske Amerike. Ko je Salvador Allende 4. novembra leta 1970 postal prvi demokratično izgledljeni marksistični predsednik, zato ZDA niso bile pripravljene mirno gledati, kam bo tako imenovana čilska potlo socializem in so namesto tega upregle vse sile v Allende rušenje. V tem kratkem referatu se bomo zato posvetili predvsem političnemu vidiku te zgodovine in poskušali na grobo vresati politična razmerja sil, tako na mednarodnem paketu kot znotraj samega Čila, ki so osodno določila in na koncu tudi pokopala Aljande v projekt. Desik dosežki in zagate Aljande je sicer kratka, zato toliko bolj triletne vladovine nas namreč naprej živo nagovarjajo kot navdih za reševanje podobnih težav, s katerimi se v podobno soustranji obliki srečujemo tudi danes. Tako takrat, da kot danes, je mogoče pokazati, da ko so enkrat ogroženi življenjski interesi kapitala, ta ne izbira sredstvo in se ne ustavi pred nobenim človeškim trpljenjem, da ne zagotovi nadaljnogovanje dobičkov. Pred, pred 40 leti, ko je bil svet globoko v času hladne vojne, ste si kot je dobro znano, nasproti stala dve velesili, Sovjetska zveza in ZDA. Združene države so Latinsko Ameriko že tradicionalno gledali kot na svoje dvorišče in poligon za vresničevanje interesov. V kubanski revoluciji, ki se jim je leta 1959 zgodila le 150 km stran od Zvezdne države Florida in se jo neuspešno poskušali preprečiti, je bila njihova odločnost za prepričevanje širitve socializma le še toliko večja. Ta fronta je potekala na več ravneh in izdrževala tako ideološke kot ekonomske elemente. V zadnji stanci pa se ni branila niti vojaškega posredovanja. O ekonomski odvisnosti Čila od ZDA lepo pričajo podatki, da je decembra 1970, torej dober mesec potem, ko Allende zmagal na volitvah, država že nakopičila za 3,8 milijarde dolarjev javnega in zasebnega dolga, katerega kupniki so bile predvsem ameriške državne agencije in tudi zasebnih posreditev dejavci. Na južno-ameriški je sicer dalič najmočnejšega zaveznika ZDA predstavljala Brazilija. Med vojaškim odarom, ki se je leta 1964 zgodil v Braziliji in tistim, ki je leta 1973 mesev Alijendeja, v resnici obstajajo pomembne podobnosti. Žvala Golar, brazilski predsednik med leti 1961 in 1964, za številne namreč predstavlja edinega levičarsko usmerjenega predsednika Brazilije, vse do zmaga, zmage Lula de Silve leta 2004. Temeljni vzrok za odstavitev Golarja je bil njegov poskus uvede tako temeljne reforme, ki je med drugim načrtovala, ukinitev zasebnih šol in preusmeritev kar 15 odstotkov bruto domačega proizvoda v izobraževanje. Zdavčna reforma je bila nameravala vzpostaviti nadzor nad pretokom dobičkov iz države in prisiliti mednarodne korporacije sedežem izvan države, da dobičke vlagajo nazaj v državu. Zvolilno reforma je nameravala volilno pravico razširiti na nepismene in niže vojaške časnike. Zemliščna reforma pa je predvidevala, da bi vsa neproduktivno uporabljena zemlišča, večjo od često hektarjev država, eksproperirala in prerazdelila med prebivalstvo. Ameriško spodkobanje predsednika dolarja je temelilo na konceptu otočkov Razuma oziroma Islands of Sanity, torej tistih političnih in vojaških sil v Braziliji, ki so bile naklonjene v dejanju ameriških interesov. Z velikodušnim financiranjem vseh teh otočkov je uspelo stvariti pogoje za vojaški udar. Kako močno vlogo se imele ZDA pri vzpostavljanju vojaške hute v Braziliji? Nazorno pokaže tudi dejstvo, da so med leti 1959 in 1972 omogočile urjanje kar 276 tisoč vojaškim oficirom in policistom in s tem izgotovile edini tovrstni program vojaške in policijske pomoči v Latinski Ameriki, ki je dejansko postal samo zadostan. V Braziliji so ZDA tako dobile ključnega zaveznika, ki jim je pomagal pri zamejevanju širitve socializma v Južnji Ameriki. Na tem podlagi že postane jasno, da neposledno mednarodni kontekst, znotraj katerega je Allendej dosegel svojo daljeno zmago, nikakor ni bil v naklonjuči socializma. socializma. Namesto, da bi v regiji obstajale kakšne morebitne zaveznice, so z izjemo Kube v neposlednjem bližini bile predvsem vojaške hunte, ki so slepo sledile z interesom ZDA. Takšna mednarodna razmerja moči pa so usodno vplivale tudi na Allendej v poskus povajanje činske poti v socializem. Salvador Allende je postal pri svojih 25. leta 1933, istega leta, kot je diplomiral medicino, eden izmed soustanoviteljov očilske socialistične stranke. Ko je pet let kasneje postal minister za zdravstvo, in je poskrbel za uvedbo po nacionalne zdravstvene službe in prvega programa univerzalnega zdravstvenega varstva v Amerikah. Kasneje je postal tudi predsednik senata, za mesto predsednika države pa se je neuspešno podaljoval kar trikrat zaradi česa se je šalil, da bi morali na njegov negorobniku pisati, tu leži naslednje predsednik Čila. V četrto to mu je le uspelo in sicer načelo že omenjanja levičarske koalice ljudska enotnost. In tako je Lende, kot rečeno, postal prvi demokratično izvoljeni marksistični predsednik. Široka koalicija je v svojih vrstih združevala Socialistično stranko, komunistično partijo, Radikalno levico, socialdemokratsko stranko, stranko MAPU, Movimento de Asión Popular Unitario in od leta 1971 naprej tudi Krščansko levico. Že v svojem prvem govoru čivskemu parlamentu se je Alende jasno distanciral od diktature proletarjata, ki ga na primeru Sovjetske zveze le kot eno iz velkobočjih potil v socializem. Kot nini še pričakoval, da se bo ta začel razvijati v nerazviti državi, kot je bila carska Rusija, tako se drugačna pot v socializem danes začene razvijati je še v eni državi svetovnega obrobja, v Za razliko od sovjetske zveze, kjer so že za čas Aleninega življenja prepovedali frakcije znotraj partije, tu Alende vlada ne samo s široko koalicijo, ampak ob obstojil opozicijskih strank. Len v svojo govoro zato govori o marksističnem humanizmu, ki ga kot ideal, ki ga je kot ideal, šele potrebno v dejani. In ga sam vidi kot alternativo sovjetskemu modelu razvoja socializma. Na podlagi arhivskih podatkov je razvidno, da so bili takrat nikakaj dejadi agenti v prepričani, da je bilo prav dejstvo, da proti svojim spotnikom ni bil pripravljeni uporabiti sile njegova tema na napaka. Brez tega, da bi vzpostavil nadzor nadzorno državnim poradom, Njegov oblast nam ni mogla biti zagotovljena. Kot v svojem spisu Understanding the best to Make the Future, povdali Marta Harneker, členka, ki je morala v naslopu Pinočejeve vojaške diktature zbežati iz države, so valendevi zmagi številni pozabili, da je ta zmaga volitve in iz tem prevzel vlado, ne pa tudi politične moči. Tako zakonodajno, kot pravosodna v oblasti sta bili še naprej pod močnim vplivom celo nadzorom opozicije ki je bila, seveda, sovražna demokratičnemu socializmu. Še toliko pomembne je, da je bila pod njenim nadzorom tudi vojska, temeljne buržoazne države. Kljub temu, da so ZDA po aljendevi zmagi vložile sistematične napore v njegovo gospodarstvo umet posreditev, pri Svetovni banki, mednarodnem denarnem skladu in drugo veči, da več ni mogel dobivati povsojil, so vse ta čas čivsko vojsko ohranjali prisrčne odnose in državi imeli več deset vojaških katašev. Vse to se je ob samem vojaško, vojaškem udaru izkazalo zaključno. Allende enostavno ni imel lukogoržene proti sile, ki bi se lahko uprla to vrstne demokratično izboljeno vlado. V svojem spisu Zakaj je Allende umreti, ki ga je le nekaj v vojaškem udaru napisal kolumbijski nobeliz Gabriel Garcia Marquez, ta zapiše, da se je Elenda to vrstnih težav vrstnih se zavedal. Vedel je, da ima v rokah vlado, ne pa tudi dejansko politične moči. Po markezovnem prepričanju je Allende v sebi nosil kao legalizma, ki ga je na koncu tudi pokopala. Tudi v času letalskega napada na predsedniško palačo La moneda in v njegovem zadnjem govoru, kjer povdarja, da bo zgodovina naša in da ljudje ustvarjajo zgodovino, Alenda ne odstopi od strastne obrambe legalizma. Zagre do konca in se na koncu, ko stori samo mora tudi žartvujem. Znotraj liberalnega zgodovinnega pisja se primer čida obravnava kot zgodbo, ki je bila že od samega začetka obsojena na propad. To avtori povdarjajo, da je bil zaradi narave lendelega režima vojaški udar neizbežen, celo upravičen. Splošno je rečeno njihova poanta, da so vsakršne napredne politike usmerjene v pravičnejšo delito dohodkov, kot si jih je naprimer zavisala demokratična socialistačna vlada v činu, zaradi njihove notranje protislovnosti povsem neizvedljive. Kot smo slišali, je bila resnično s temo sprotna. Na no področju zmanjševanja brezposobnosti, višanja gospodarske rasti iz socialni, in socialnih, zdravstvenih in zemliških reform je lenda vlada oblada v izredno kratkem času dosegla zavidljive uspeke. Sedaj na začetku leta 1973, ko se je gospodarska situacija zaradi nekne notranje in mednarodne opozicije dramatično poslabšala, je ljudska enotnost na volitvah dosegla kar 43 odstotkov, torej precej več kot pred tremi leti, ko je 96 odstotki ali ende prevzel vlast. Demokratični socializem je tako v praksi pokazal, da je sposoben konkretnih politik za izredzito izboljšanje življenjskega položaja ljudi in da so to na volitvah spoznali in nagradili tudi v ulici. zaradi mednarodnih razmeri moči, ko so činsko soseščino sestavljale vlade podrejene ZDA in notranje političnih razmeri moči, ko je imela opozicija nadzor nad sodstvom in zakonodajo pred crpa vojsko, tega projekta ni bilo mogoče uresničiti oziroma nadaljevati. Ne zato, ker bi bil slab sam na sebi, temelj zato, ker vse tiste sile, ki so se zavadile proti njemu, niso imeli nikakršnih pomislekov pri poseganju ponadbrane nedemokratičnih sredstvih, ki so jim bila na razpolago. Po drugi strani Alende je, tako kot smo videli zdoraj, brezpogojno na legalizmu, torej spoštovanju vseh zakonodajnih določil. Alendeve dileme so tako dileme našega časa. Boja, ki se mu je Alende poskušal izogniti, ni mogoče odmisliti ali zaobiti. Se je boj, ki ga kapitalizem vsak dan ustvarja ter obnavlja in nasili, da se do njega opredelimo. Gre seveda za razredni boj. Kako ta boj danes v Novič premisliti in ga bojevati v praksi? So temeljne vprašanja, na katera levica danes ponovno išče odgovor. So stranke, kot je na primer Grška siriza, zmožne socializem uvesti po reformni, demokratični poti ali je za sprevrnitev potrebna revolucija in diktatura proletarjata? Kaj konkretno bi to v današnjih zgodninskih okoliščinah sploh pomenilo? To so vprašanja, za katere nas ne biti več strah, da se jih zastavljamo. Tanih, zanimivih izhodišč za razpravom, ki jo zdaj končno tudi odpiram. Beseda vaša, sprašovani gostje, da s komentarjem ali s vprašanjem sodelujete na današnjem panelu. Tako da, izvojšam. Ok, imam kar vprašanje, kar? Ti vprašanje, jaz sem let 78 sem semestr predal v nekih in sem tukaj takrat tem, da življame prišli na listu vrede, ki je nič je potem v stanovanju s čelenskimi vršimi ministri in glanci. In vsaj dan so se jali, pa ne ne mislimo odpisa, da so taj ACI sposposlo. Tako da mislim, da je to še dodatni faktor eh, k temu, kar smo glede eh, slišali. Ok, hvala za tole intervencijo. Um. Kakšno drugo vprašanje, kakšen drugi komentar, morda kdo od kakšna replika na izvanju? Hm? E, gre za intervencijo, se pravi, za uh, upor, uh, da niso bili sposobni čiljci se upirati vojske. Ne vojske, to so bili ministri raznih strokov, ne vojske, ki so bili zbržni in so vedli, da z robotko v šanse, da bi lahko želeli, zato se nisem če se vupili, so to, da smo zvljali vendrele, pri in telekologizirali. Brez sakega občutka smo ostal takočen akser pripravljali. Svejte, uh -huh. uh, je zelo kompleksna, ta, ta del eh, prej in potem. Eh, ena sadevanja je bilo, mogoče v tem, eh, Da, pojasnimo, če je mislo, enostavno, da pravi mož, da se pravi oligarhija, kot je on to, krati jih ima v kapitalu, ne pa v državi. Struktura države je bila, se je na tak način, da omogoča, da uh, levica prevzame te strukture in jih spremeni na tak način, da je izpeljal socialisti. Nikoli ni bilo, nikoli si je mislo da bi to naredili, da bi izpeljali eh, dikt, diktatura proletariata. Diktatura proletariata ravno ima neki tekst tukaj, ki potem govori a jende, enostavno je vlada, delovska vlada. In zdotra e in tega izpeljati strukture, ki so bi zelo podobne, kot je imela Jugoslavia v določen času. Treba vedeti, da, da v bistvu ča, časov, naprimer, celaa država je funkcionirala kot država v lagini, ali socijalna država, kot rečejo, da eh, določne stranke, levi, manjše, tudi moje stranke med teme, kot studi, tudi, smo mislili, da to ne je pošlo. Ampak eh, treba vedeti, da tudi takrat je bila strukturirana država. Socialno strukturirana. In ko imaš socijalno strukturirana država, ti nimaš dovolj, da dobiš, eh, bi rekel, neka masa, množica, ki bi lahko šla sa tavo. Tako da karkoli se mi upirali, eh, ni bilo mošnost, um, ker ni bilo organizirano tudi. In tisto, ki je bilo, je bilo zelo majhno. Ko dejansko stranke na koncu določene stranke so razumeli, da potreba se upirati se, ali se obbrani, za vse je bilo že preposno. Poleg tega, kar so kolege tu tudi, tudi povedali, Sovjetska sveza, Jugoslavija in vse ostale niso nam pomagali. Popolnoma nič, ko smo prosili tudi za denarje v tem den času. Tako da, ljudi, ko so bili zunaj eh, enostavno smo šli v Meksiko in smo šli tudi v CDA, begunci tudi v Evropi, saj kaj ne eh, druge države, sredi tega, ker vse države okoli so bili eh, eh, diktaturi. In eh, pa sam, ko se če odstav sem bavl, da me retirali v Argentino, v nasaj Tako kot retirali ljudi, so retirali vrovni ljudi in so jih vrli nasaj, a enostavno so jih vbili tam. Eh, ena druga sadra, ki se mi je zdelo pomembno poveda. Vse teh diktaturi v Čilo, vse teh napade, tudi kar je bilo tudi v eh, Caracasu, v eh, Venezuela in no vse ostali, dele, so bili ogromno več ljudi upitni. In zakaj Čili je bilo tako pomembno? Sredi tega, ker ta preizkus je bila eh, edina v svetu, da bi poskusili eh, na drugačen način izpeljati socialisti. In po drugi strani, samsa Amerika je mogla ostaviti to na vsak način. En Europa, todo el mundo se lo compromiso histórico en Italia. En la se pravi, eh, ...que el que subi, eh, Se trata eh, de se organizara Se organizara algo en este momento. De ahí, se fronte Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez vivió in ubrite, eh, fronte, se v organizirali, komunisti s organizirali fronta, ki se vrlova so vrili guirilci, in so poskusili kako se je ker so več ljudi potem, so stavano prese Ampak, so vrli spopade v času. v času, druga so ni hotela vedeti o tem, kaj se dogaja v In, Skupina, ki smo prišli, smo prišli 12 studento, takrat smo bili prvi Čilenci, to je bilo že 74, zaradi tega, ker le-mo, da je Jugoslavijo. In politika je odgovorila, da vsakaj oče sprejeti, ali da ne sprejme, ali da ni res, da ne sprejme Čilence in tako dalje. In takoj, ko smo prišli, ta prva skupina, ki je prišla, to je bil mu proti koncu v septembra, v tem času sem zdaj četiri eh, eh, Drugi dan je bila naša slika v prvi, prve strani časopisa politika. Eh, jaz bi rekel, da profesor eh, Mule je implicirano zanimivo vprašanje vzade, iza njegove intervencije. Ne? Ali bi ali en ne je uspel, če ne bi bilo tako divjega, nekaj odnega ameriškega američnega eh, pretiska, ne? Uh, to bi mar si kdo tudi iz uh, nas, socialističnega bloka uh, naprej rekel, ne, ne, ne, o nobenih šans, ne, kar smo že slišali danes, ne, uh, ker je potrebna diktatura, samo to za uspe. Ne. Uh, gre pa za to, ne, da je za tako pot, ne, ko je Alijende upravl, uh, treba imeti veliko demokratična izkušnja, in trdno voljo, ne, da se v demokraciji ustraja, da se v pluralizmu ustraja. In kot ste slišali, ne, uh, uh, ali jende je, kdaj je prišel v prvo vlado? Uh, že pred vojno, ne? Yeah. Yeah. Že pred drugo vojno. To je človek, ki je dal nekaj vlad kos, ki je dal nekaj uh, funkcij v parlamentarnem sistemu skos, ne, ki se več sam, kar se pa ni bil, to, to, je bila, to je bil njegov, uh, milije, ne, tu, ne, kar zase, mnoge druge kandidature ki so izvajale preobrazbe po svetu, ne, žal ne moramo reči, ne, e, jaz sem pribličan, da bi sicer ta pot brez mednarodnega milijska bila sicer v Ljuga ne bi bila e, premočrtna, ne, ampak da bi uspeg, sem pribličan. Vprašanje hnevo, knjiga, ki so zadnjih mesec tudi iz Toreščeno, Perkins o ekonomskih morilcih in V, v polis ameriških podjetij. E, iz te, kar ste povedali, se mi zdi, da je to zelo močno v ozadnjo srlopnega koganja. Polis velikih ameriških firm s poznji vlado. Mm -hmm. Ok, bomo dali besedo še komu drugemu, še kdo iz publike, ki bi s komentare mali z vprašanjem se doval razpravim. Smo mm -hmm. medje yeah. Ja, jaz bi svojo diskusijo na nekaj kratkih opomb omejil. Vsi poznate znamenito Marksovo opombo, s katero je začel 18. primerev Ljublja pravi, da se zgodovina ponavlja, prvič kot tragedija, drugič kot falsa. Združene države in pa... Čile povezuje Združen države in Čile povezuje povezujejo ta dva datum. Ki po mojem visu zume, ampak se tudi v bistvu na, znotraj pokažejo neke silnice, ki eh, jih lahko potegnemo. Obvakrat je šlo za 11. september, obvakrat je šlo za torek. Tistega 1. septembra 73. leta so Uh, vojaška letala, ki so jih za z svojim denarjemu napadala monedo, izvršila krvavi državni udar, ki je bil uvod, prozaprav overtura, v še bolj kaj fašistično diktaturo, ki jo je pinočejo kot 17 let izvaja, 17 na let. 28 let kasneje, tudi v torek, tudi uh, uh, 11. septembra, uh, so uh, teroristi Al-Qaide z retalji polnimi uh, uh, podnikov uh, uh, se zaviteli do feste v New Yorku v ta dvame gotičnika. Če rečemo, da je orkestrirala prvi napad CIA, je danes nedoma dokazano z dokumenti, ki so bili razkriti, uh, je pravzaprav za drugim napadom stala Al-Qaeda. To so pravzaprav dve zgodovinski paraleli, ki lahko podrejnemo, ne samo to čudno naključje istih datumov, istih dnevov celo v tednu. Simpatija in odplita podpora režimu ki jo eh, simbolizira Pinochet, je seveda takoj po državnem dalu tako v Čilu, kot tudi po svetu, eh, sprožila valo Gorčenja. Um, slavni čilski pesnik Pablo Neruda, ki je opisal svojo domovino kot dolgi cvetni list morja, vina in snega, je bila že 60 Začetka 60-ih let, pravzaprav, ko so se začele levičarske reforme trn v petih združenih držav Amerike. Oni so takrat, američani, z politiko, ki so jo imenovali uh, um, Združenje za progres, Alliance for Progress, uh, inicijerali ogromne količine denarja v, v čilensko gospodarstvo, ampak seveda povedali kapital tisti, torej tisti del uh, čilenske družbe, Ki je, ki je bil takrat na oblasti, še in tako dalje. Ko se je septembra začela vija čilena, torej členska pot v, v socializem, je bil to grižaj, ki ga seveda Združenje države Amerike niso mogli pogoviti. Vsi veste exemplar tako, ktoré v zredi vrečejo, teorija dominja bila in Šlo je v, v račinskem primeru, po moje, za najbolj morast scenarij, ki so lahko ovako Združene države Ameriki, si lahko zamislijo, pentagoni v ciljih. Torej, na oblasti je prišel demokratično izvoljen predsednik in socialist, torej na in. Če bi z državnim odavljam, kakorkoli, bi to ne bilo v bi bil to takšnem problemu. Takratni eh, svetovalec predsednik komisorna, že omenjen Henrik Tissinger, je takrat izjavil. Postavili smo meje raznolikosti. Naš minimalistični cilj je, da mu spobedi, mislim je sveda naš maksimalistični pa je vstvarili situacijo, ko bo njegov palec ali s temogravljanje upravičeno. Čepravo je CIA, to so danes odkriti dokumenti iz arhiva CIA in pa eh, ostalih varnostnih agencij, ocenila, da dogajanje v ne ogrožajo, citiram, vitalnih interesov ZDA v živu, se je ameriški kapital zavedal, da je lahko na nacionalizacija multinacional, ITT je bil, kar je ta multinacionalka, preizvajal ki pakla na konda in pa kdene kot Koper, svoje premoženje, ki je bilo takrat ocenjeno na milijardo dolarjev. Jaz sem šel ogledal za ta deflasijski faktor, danes bi se to množilo za 8, torej 8 milijard današnjih milijard dolarjev, je so bile njihove investicije. Torej CIA pa je pa se, torej samo IKTI pa je prispeval 8 milijonov dolarjev za kompanija samo 8 milijonov dolarjev za opozicijo. Takratno. Ah, združenje so se zavedale, kaj pomeni ta njihova intervencionizem. In uh, sem jih zaključil, od tistih, pomočnikov, je že leta 74, tudi torej leto dni po Gorjeju, po, po Puču, uh, v cili ugotovil. Čile je postal pri spolobu Španije iz leta 1940 kot simbol desničarske tiranije. Uh, hvala lepa za to, da ste nas opisali. od naših gostov, kakšen komentar na to, izvajanje? Ja, da je nekaj bolj Tukaj bi treba dodati, se ameriška intervencija <coughs> je začela takoj, kot se je prej po kubanske revoluciji. Freud vlada in vse v tem času Amerika je pomagala, ker si je vala ravno, da bi prišlo do spremembe. Ena je, ker treba biti jasno, Freud je zmagal Aljande, América ha investido y ha dado grono denario con la candidata que se propone y se ha el candidato Alessandro sin pero que se lo y Perdón, Ki je bil kandidat za hrščanske demokracije. Pa še nekaj druga, se pravi, prvo preizkus, ki je imela sija, prva načrt, ki je imela SIDA, je medtem v agendi zmagal se zelo majhno razliko in je mogel parlament potrditi njegove z politiko. Prvo načrt je bilo tem, da bi parlament, ki paš a je, parlamento, parlamentu, da bi poslanci, krščanske demokrate in desničarski poslanci bi podarili to kot predsednik in se bi odpovedal. Tako je o tem bi dao odpoved, da bi povzročal ponovno volitvo. Krčanski demokrati niso hoteli. Ta del, bolj levi del, Krčanski demokrati niso nis pripravili za to in tako so pripravili drugi načert. Tako da, eh, a je dej bi bil eh, 4. septembra in eh, novembra je nastopil, je eh, spravi parlament, je ga konec oktober potrdil in novembro je nastopil na no glas. Predtem 22. Va avtora so tesničare z pomočjo, z orožje, ki je dal ubili na komandant pojst. Ja. Prvo, ne, v prvi načerti je bilo tega, da ga obravljijo, ni šlo in so ga kasneje obili. V tem času časopis v ki je od ene de, tesničar, alejškega porekla po drugi strani, Edvald, mi je pravna familija zelo znana, je dobil 3 milijona dolarov, da odtenda opravil, od se pravi, eh, propaganda proti leviča, ker v tem času se je povrilo vse mogoče, v časopisom. Drugo vedo, da kot si je začelo, si je nadeleval, več od začetka, samo eh, Kisinka je rekel, ekonomija, se pravi, čemska ekonomija bo civilita. Se pravi, selotna ekonomija so začeli blokirati in to na selot perfetni način. No? Vse te podjetje so začeli eh, izvratenari v Ameriki da, kao da vranijo eh, interese in kao demokracija v Čilo. Demokracija v Čilo nikoli njela ogrožila no, <coughs> na tem času. Ker vse zakonodaje, vse kar je bilo naredeno, je prej in se spoštovao ustava do konca, do pika и агендес споштувал. Сега и на Америка не ја сто превадал тоа придис сија ја доброско совровала до до tega да се ливест натри. Туи можеше из троцене леве skupine, ekstremistične skupine, che so naenkrat se pojavljali, nismo veli kje, kako in kaj, kje so nekateri ministri in reakcije, je bilo izredno možno. Je, je, je bilo več ljudi mratli v tem, tem času in so pali, smo so, so skozi, uh, dosti krati bilo treba, da smo so mogli, in ljudi, so ker šlo. <sum> Samo bi dodal temo, je ki je v To je zame ilustracija, ne, kako, pravzaprav, sem se trudil rekonstruirati, kako, kaj se oni pod marxizmom zastopili, ne. Ker je tako hudičen na, na marxizem. Ne, in ravno to, kako se je, kako se demokrati maksizma niso bali, in kako se pravzaprav kardinal Silva Enrique Enriquez, ne, Maksizma ni bravo, cerkov je tukaj zelo zanimiva zgodba, ne? ni enosmjena, ni enogljena. Iz tega lahko razberete, da je za njih maksizem preprosto vprašanje, eh, eh, eh, kdo bo zgrabil lastnino nič nobenega, niti, niti ideoloških refleksij, ni kaj še ne, ne bi filozofski ali pa teoretični refleksij vzadej. Sam se je za antimaksista proglasil leta 1947, ko smo je komandant eh, garnizona naročil, da gre pretec z eno enoto tam, ene, ene aktiviste, ne. Potem je pa tako, tako za nagrado postal komandant tega taborišča na, na severu Čila, ne, in je pravzaprav se s tem profesionalno opredelil ne, za, za, za celo življenje, da se bo klato za, da, se, da bo preganjal komuniste. Ne. O, o tem, pa, kaj pa to so, pa ni pojmonjeno. To je tisto, kar se je šlo gledati te res njegove geopolitične nazore. Ne, to je tako obugnjeno, to je tako katastrofalno, ne, da ni ničemer podobno. Če, prošli. Ok, mora še kakšna intervencija iz publike? Torej, zdaj se upreti v Potem v učiteljih lahko na neki predstavnika lokalnih vojaških oblasti, ki pravijo, da jim dokazuje, da se prisotnost ameriške kenguru in v tem samem to, ne samo druge afriške države, ampak Vsak dan, ko imamo neko rečeno, da imamo neko rečeno, da je v samih brožnjah, vmučenja, pa lahko, recimo, da imamo neko rečeno, da imamo neko rečeno, da imamo neko rečeno, da imamo neko rečeno, da imamo neko da imamo neko rečeno, in imamo neko rečeno, da In neko rečeno, da imamo neko rečeno, da da Uh, saj uh, nima pojma, kaj, lahko, uh, kaj se mu lahko zgodi, kaj lahko v tem problemu, kaj uveremo, Saj ti, uh, ki se prizadevajo za socializem, nima pojma, kaj zna. Najlepša hvala. Um, bi Kdo od gostov um, komentiral? Jaz bi sam to zgodi. rekel, da je Alijen nebel pojmo, kaj ga bi ga čakalo, če bi ostal živ. Ko je zagledal oliveiro, je potegno pištolo in se je ustrelil. O tem je zelo zanimivo sredite, ker čist kratko vse kreslo to, da ameriška vojska in tajne služive so začeli in v lepejstih ljudi trenirati vseh oficirih v Letinjsko-Amerike. I večasov, a jende so bili okoli 2000 oficirih so gljeli v te šole. Prva šola je to šola in rago je do 84 leta in kasne je v in ne vem, kam, kam zdaj, drugimi zvornike, se pravi, e, e, kako po muči, na kateri način so učili vse te vojaki, e, psikološko in fizično, e, so odkrili, so mogli dati v javnost, ne vem, pred e, desetimi letimi ali imam, so nekaj prišli in so iz leta štirin Ampak, če bereš podrobno to, vidiš, da isti e, način mučni upravljajo, na primer v, v Guantanamo danes. Zdaj, to v uh, Latinsko Ameriko danes bi rekli, prej vseb, je bolj težko, da bi prišlo, zaradi tega, ker se odelila. Latinsko Amerika je in se organizira drugačno en realidad, tenemos Brasil y Venezuela, tenemos otros lugares que durante un minuto América se de América vive de nuevo cada ataque en la red. Venezuela se que es una organización que es una Kot so račni akt, da so vsi eh, drugih državah, tako kot se je dogajalo z evo morale, predvsem na času, ko so ga, se pravi, ki je mogel nadumejo, eh, pisati njegov letalo. Vsi države se so tako imenovane. Se pravi, danes jim je mišljeno drugačno, ampak način, kako so mošli in delajo naprej in delajo v Asiji, v Afriki, kjer delajo te stvari, je isto, kot je bilo postavljeno tam v 1960. Yeah. Ok, ker um, se nam čas izteka, bomo sledili še zadnje vprašanje. dragan komentar, vprašanje, mislim, da je snega. Uh, ja, Imamo vprašanje, da je vse zelo res, zelo teka. Uh, te zanima me, kako precepiramo uh, parec ki je včeraj reediktatura, ki uh, je včeraj namreč od 90-ih privolil v referendum o prihodnji državni ureditvi, ki ga je izgubo in ta kampanja tako za, kot proti, je od prvih primerov v svetu, da Zdaj, letos si ravno išel en film potem tem, ne, ne, če ste gledali. Ja, ja, in pač nekako sredna pante tega filma je, ki se govorite, izgodbi tega producenta, ki posame je zelo ušičen v glas uh, proti pinočejo, mislim, izgleda kot v glas za Coca-Cola. Ne? Uh, in uh, nekako teza tega filma je potem, da uh, gre za diktaturo, ki jo je pač končalo kot trošništvo. ne gre za eno z malo politično zadevo. Zdaj, je to tukaj še tis, ta je vlata trzicija v koncu nisem tako zelo apolitična ali je to prečenost, kar e, Ja, gledaj, sadevanje je potekla, da v tisem času uh, oposicija je bila uh, dejansko v strahu. Ni mogla uh, javno se preveč pokazati, je mogla upravljati v neki način. Res je, da uh, drugim internetom, uh, tisti čas je imenoval uh, kulturna nošnja che i nostri intellettuali in un certo stato non potrebbero vedere, ma non potrebbero vedere, ma non potrebbero vedere. Spremmemba che Pinochet è un radicale spremio tra Giavo e Tituzio in tutti i castelli di mentalità. E in questa lega. Spine eh, che sono uvelli, da Pinochet, De pistka, nadajada, je mogel pristati na ta referendum, ki je bilo socialistična stranka, radikalna stranka, se pravi, zdaj Partijo za se pravi, stranka za demokracijo in socialisti. Te stranke, ki so levičari in socialisti, so bili stranke od Aljendi, se pravi, Aljendi je bil član socialistične stranke, so sprijeli določene elemente od določenih presej. E, neoliberalne in so naredili ta neoliber, neoliberalizac vse neki bolj šloveški obraz, bi rekel. In vredi se čas se že vidi, na katerem način začne delati. Seveda, se, se bo inteligentno, jaz sem poznal to slovo dođe odprej, seveda od ne posto so organizirali, ampak mentaliteta je ta potrošnička ja, mentaliteta. Neoliberalizac se perfekcionira in vse ostalo vse teme, stranke iz nevega in, in sredina. Kraščanske demokratike so v mes, ja? In eh, to, ki je danes, na, našo družbo se je razvito danes reč v čivljo, reč mislite, da si kratki si v Evropi. A, ampak dejansko, kaj jo zalejo, sa te makroekonomske, kasal se vse na, pokazati, kako uspešno je, še 1% delavsi so eh, pre, prekar, pre, pre, pre, prekari, kako se pravi. Šole, šola se pravi sobrađevanje, je proizvod, ki ga prašuješ, kako uđec, se pravi tudi e, e, e, e, Strahovsko in tako dalje, vse je popoljena e, privatizira. In takrat, ko se je pokazalo to, se je pokazalo ta način, e, politična propaganda, ki je naredil ta fanje, no se, lejansko jo poravljajo no? to, ki je nekako je na stradove, da je zelo srnijo, seveda. Dali se tudi krat pravi a tudi, studenti in drugi, učilo, nimajo, se pravi. Nadina eh, ne mori tu solo, tu si gre jo solo. Vsi je v določene situacije, ampak tega razlika, ki je, je ogromna. Sami, ko sem bil uh, leta 2017, sem imel občutiti, da obstavila dve družbe. Ena, zahodna, razvita država kot razvito družbo in druga spode, ki je služi za uh, to, uh, se pravi, bolj uh, uh, pra, bol premožna. Uh, družba. Največjo problem neoliberalistično je v tem, da je koncentracija dohodka, v deloženih polijednih, pravno da prav, obstaja razlika uh, v plači od ena do 100. To, to je ogromna koncentracija dohodka. Z pravi ima še familij po drugi strani, ki držijo veši del dohodka sredožavlja. In vse, nekaj, deluje na, na podlagi kredita, banke in vse ostalo. Tukaj je spremenba mentaliteta, tudi mladina kako sečne delati in na kateri način, samo da to vam pomenite, ker se je zelo nahitro, ker se me ti se ker oni so začeli upirati šest od 2006 in 2011, vse toj givanje so mošnejši. prepostavka je v tem, država ni suverena, pravijo mi. E, ustava ni suverena, presednik ni suveren, suveren je narod in narod mora se organizirati sam, če država ne da bi in vse ostalo, tako kot bi oni zahtevali. Enostalno se organizirajo sam i imajo sama sovrasla, sama se organizirajo svoj vlasni čovjek. Tukaj ta, uh, ta nije anarhizm, je drugašnji pristop in tukaj je, se rodi nekaj novega iznotraj Levice. Ker da ni se izginila po padcu de, de, e, Ravnickega dejansko, ker ni bilo ga analizirati, kaj se je dogajalo v te države. In dogajanje ne bo analizirano, zakaj so opali te države in ki so opali od same, seveda, ne bo sposobna tudi postaviti neki program. Tudi je postal del stavnišnjega, se pravi ta politična kasa, ki je obstajal. Tako, evo, zdaj moram pred gospodušo veselo, da sem preobljubil, ampak prosim zaresi en krate komentar, ker sem na konec včasem. Dr. Još, kot gra preko odbora, tega dogodka bi še predstavkom koncu povedal, bi sicer prozvegli za naslovom tega dogodka. V zapraven 11. september smo dali dogodko nazivom, ampak res sem da je bil pološen 11. september, namreč Poglejte, uh, fotografija kaže, da sem mora posprimljena medijo započe tega tisla v Sloveniji, 12. sem pa sopotenj prvi delanj večera eh, zasebil 12 zapisov, 11. novembro 2, 1 in nobenega o očinskem. 11. novembro lani pa, čistočajno, 10 zapisov v predvišnjih medijih o eh, New York, 11. novembro in spet nobenega o očinskem. Zato je za režirano medijsko potobno, več za režiranje družbenega skamdina. In jaz, če primerem to zadevo z tem, kar no, Naomi Klein piše v doktini šoka, ki govori o teh šokih, oz. teh odarjih, ki so se tudi včino, pa kasneje še v drugih cizkomeri, ki so dožavah, ktoré ekonomskem, pa psihološkom učinnem. Mislim, da lahko vtudim, da mi želimo v četrtem udaru, v unijedinskem udaru, ki se ga morda ne zavedamo, ampak smo ga vzdan temrežni. Torej, gre za to selekcijo slovenska spomina, odrinjene nekih dogodkov in pa v enovno velikih količinah prekazovanja prodoročenih dogodkov, kaj je v zadnju. Gre za um, prodoročeno konsumcijo, prodoročne vrste spomina, namreč spomina, jaz temu rečem gospodokrato, neenakostnikov, ki uh, na tak način negujejo pravdoločena vrste svobode, to je soboda, svoboda, neenakost in svoboda. Tisti drugi spomin, torej spomin na, na druge koncepte, ki je zagovarjal nek, po, po nekaj socializmu, druga, nek, neko, neko prvične šošišo, razpreditev eh, družbenega pregostanja, pa je zinjen, kako tudi koncept enakostne ozima zajimne svobode. In v današnjem dogodek mislim, da je poskus reanimacije eh, tovrstnih konceptualizacij. Eh, vi, ki ste vsem prišli, se pokazali seveda, na kateri strani ste. In Sve so v mojem družbi in druživskem razvoju zelo nastavne, ali gre za to, da se pač stvari koncepirajo v smislu zadovoljstva enogodnih eksistenčnih dogodov za veliko ljudi, za začino, 20% ali pa za tisem In tu je pač dilema, vsake od nas, vsake od pripadnika družbe ali bo podpiral aktivno ali pasivno eno opcijo ali pa drugo. Neutralnosti ni, tudi če, če ne podpiraš eno opcije, hočeš nošiš podpirati drugo opcijo. So. Hvala. Hvala, to svetne je najbolj to svetne Hvala. diskusija se si sicer pripravila, ampak eh, uh, samo uh, Vse to, kar je danes tukaj povedano, je zelo pomembno o ozavestiti v situaciji, v kateri smo mi danes. Ker Slovenija, vključno z Evropo, je zelo globoko že v liberalizmu. in smer, v katero gremo, ni dobra, definitivno. Ne, ne. ne glede na možnosti ostalih alternativ. Moj občutek je, da v bistvu ne živimo več časa kronos, ampak kajos. Se pravi, da prihaja en trenutek, ko bo treba se opredeliti do pač, Trenutka, v katerem smo, ker postaja kritičen. Ne? Uh, tako da bi imela predlog, da za takšno razpravo mogoče organiziramo za vidika tistega, kar se dogaja trenutno v našem oženem prostoru Evrope in pa tudi uh, Slovenije. Hvala reka. Hvala za ta predlog in naj bo zdaj res sklepno dejanje tega panela. Zahvaljujem se gostom, govorcem za vse prispevke, publiki za množičen obisk, potrpljenje in zanimive komentarje ter vprašanja. Vsem zaključujemo današnji panel, še enkrat vas vabim, Če za nekaj desetminutnim premorom se bo začela še projekcija že prej napovedanega Pilgerjevega filma, dokumentarca Dogor vam, Dimokres. Toliko za enkrat in se vidimo čez nekaj minut. Hvala.